Batalion de marși Pista 16 Sfinte de de cărnuri, gemul porta Cărui fapt dat o rezonare a vizitei dumneavoastră, întrebă ea cu glas grijit. Domnii doresc să-mi vorbească? Depinde de depande, mărâi micuțul Noi am venit să te întrebăm unde spreznetele și. Vai ce expresii folosește domnul, miună ea Ispravește-a cu bâlciul budană cu seu N-avem timp de așteptat Prătiorii din față ne cam înghesuie și ai să vezi atunci cum o să-ți mângă bucile cu aruncătorul de flăcări. Eu te-am întrebat politicos ce mă interesa, dar asta nu înseamnă că mă poți va la mișto, așadar suna adunarea. Ușurel, ușurel, băiete, a replică ea, dar făcând un pas prudent îndărât, când micuțul porni spre dânsa. Da, micuțule, ușurel, interveni regionalul. Se va aranja totul. Madame Olga și cu mine ne vom înțelege. Mersi, se sclifosi Grăsana adresând legionarului un zâmbet recunoscător. Madami se adresă legionarul trecându-și mâna peste cicatrice. Așa cum va anunța și camaradul meu, îi așteptăm pe colegii noștri din răsărit. Trupele noastre s-au retras, lăsând totul de izbeliște, prin urmare avem mână liberă. Ruse sarcastic, odată moarte la ce mai pot servi relațiile. Ca atare dovediți că sunteți o femeie deșteaptă și asta la iuțeală. Un zâmbet pieziș, dar elocvent vent îi schimbă n Ca sigura. Panii mai Olga. Nu apucă însă să-l spune mai mult. Din hol răbufni o hărmălaie îngrozitoare, ușa a fudată de perete și în salon năbăliu o droaie de soldați români. Soldații o înșfăcară pe Olga și se apucară să o salte în tavan. La fiecare aruncătură balena scotea chileituri de groază, iar fusta ei se umfla precum o parașută. Scloafo, iată-ne din nou, zbieră vesel un caporal român, de pe poziție direct la tine. Porta își scoase trișca, haide muzicuța de gură și note să tărețe, se adăugară arătămbălăului general. Ce dracu v-a adus, întrebă micuțul, același care te-a adus și pe tine, îi replică un sergent anchist. Ivan sosește în galop, a simțit miros de curve și este datoria noastră să apărăm acest distins stabiliment. Scoase din toc pistolul și-l prin aer, dar mai întâi trebuie să ne distrăm puțin, ca să vedem dacă grajdul ăsta merită să fie apărat. Olga se ridică gemunt de pe jos, frecându-și fundul îndurerat de ultima căzătură. Micuțul descoperi o blană de urs, se înfășură în ea și se apropie în patru lape de Olga. Cu botul largă al fiarei, prinse glesna codoașei, care scoase un țipăt de spaimă și căzu la loc. Cinci oameni săriră pe ea, prefăcându-se că se luptă cursul. ursul. Madame a zbiera ca din gură de șarpe. Soldații o înșfăcară de picioare și porniră să se joace de a troica, târându-o încolo și încoace. Micuțul o făcea pe surugiul, instalat chiar pe monumentalele țâțe ale damesei. Când i-au dat drumul, în primul moment am zis că e moată, dar nu. Smeorcăindu-se și blestemând, ajunse teafără sub pian. Toată casa nu era decât cioburi și mobile răsturnate. Micuțul descoperi un butoi de vreo 50 de litri de bere pe care cu ajutorul unui infanterist român îl rostogoli până în salon. Cu un dos de palmă tot ce era pe o măsuță zbură. Polobocul furcat fu pe ea și proptit cu niște biblouri, pare de preț. În mai puțin de un minut totul putea bere. În butoiaș fură vărsate 5 sau 6 sticle de vin roșu și vreo 7 de vodcă. Sergentul român adăugă și trei flacoane de coniac. Altă viață! exclamă el, sughițând. Caporalul îi expedie grăsunei un șut. Adă corvetele! Unde-s? Beat cui porni să le caute patru labe și, negăsindu-le, își înfipse baioneta într-o pernă, umplând toată camera de fulgi. Haide, răsturnă o oală cu bere peste Olga. Sergentul o tăvăli prin pene. Zbătându-se, balena urla. Fieva milă! Fetele au plecat. Sunt în drum spre Sulina. Zău! rânjii porta. La Sulina zici dați tipă disperată, Olga, de frica voastră." Păi, cam aveau dreptate." Se aplecă și o apucă de urechi." Acum... acum însă, drăguță, ai să povestești frumos elune neaporta unde ai dosit gagicile. M-am săturat de minciunile tale." Sunt în drum spre Constanța." Întâi sulina așa acum Constanța." Am avut ordin." Gemul umflata." Evident, nimeni nu mișcă fără ordin." Sunt în credința că până și Adolf e protejat de niște ordine." Interveni o lungă tăcere." Privirile tuturora erau ațintite spre Olga. Apoi porta explodă, Ajunge cu tâmpenile, aduce telul. Turbatea binele micuțul învârtit prin aer blana ursului și o prezni peste mutră pe codoașe. Trombonisto, inspectoare de găoaze, toate coardele în linia întâi. Gata să-și dea duhul, Olga ridică trei degete în aer. Jur că au plecat cu mașinile. Sigur, sigur, scrâșni haide, smulgând baioneta din teacă și băgând-o sub nasul madamei. Țin-o tot așa și am să te cau la mațe cu lama asta de nu o să poată 20 de chirurgi să le mai descurce. În clipa aceea s-a produs minunea. De afară s-a auzit duduitul asmatic al unui motor. Porta aruncă o privire pe fereastră și scoase un strigăt înăbușit. Am căpia sau am vedenii. Micuțule, vino să-mi spui ce vezi. Corvetele răcnima stodontul. Două camioane pline. Și ținteți o păială. Spectacolul era într-adevăr nemaipomenit. Două camioane antediluvienege Gen Ford, 1928, parcau în străduță. În cabine și pe platforma din spate se înghesuia o liotă de fetișcane, îmbrăcate cum a dat Dumnezeu, unele aproape goale, altele cu un mantou de blană pus direct peste combinezon, altele în rochii de seară. Scrâșnind din frâne, camioanele opriră în dreptul vilei. Sfânta precistă din cazan, sughița micuțul, gagicii au aflat că sunt prezent la datorie. Caporalul român îi administră un olgăi, comandant peste putori, înainte marș. Amândoi se rostogoriră în stradă. Bătrânul care își umplea pipa așezat alături de legionar, pufni în râs. Se încinge tărâța. Nu-i mai oprește niciun T, 34. Mă întreb chiar dacă și vila o să reziste, mai mult de 5 minute. Din stradă ne parveni un urlet de bucurie, urmat de chileiturile ascuțite ale unor femei, Împletindu-se imediat cu zbierete sălbatice și un potop de înjurături pe românește. Rămase semn încremeniți, cu ochii țintă la ușa prin care urma să pătrundă hoarda. sosit precum un ciclon. Mai întâi vreo duzină de fete, mai mult sau mai puțin îmbrăcate, apoi micuțul doar cu cismele și melonul gri, după care un nou lot de frumoase urmate de porta, și el doar în cisme și cu jobenul galben pe cap vină un încoagă a Gico el, prinzând o roșcovană care n-avea decât un furon negru pe ea. De ce te ferești? Nu știu nimic anormal. Într-o clipită, Barcelona rămase la fel de gol ca și ceilalți doi. Haide scoase un nulet prelung și nădragii să-i zburară pe fereastră, rămânând agățați de catargul pe care flutura drapelul cu zvastică, un anim detestat de toți locuitorii așezării, dar încă te mut. Pe semne că pantalonului i se făcu silă și rușine de asemenea vecinătate, pentru că se desprinse de la sine și căzu pe spinarea unui porc, ce dormea pașnic la piciorul catargului. Dobitocul sări în sus, guițând de mama focului. Când își dădu însă seama că nu-i decât o bucată de cârpă inofensivă, se apucă voios o sfârșie. Unul dintre români se grăbi să-l prevină pe haide. Vezi că porcul îți halește budigăi. Ducă-se-n am nevoie de ei. Barcelona și un român se tăvăleau cu una din dive pe canapea. Steiner căzuse în cada de baie și n-a lipsit mult să moară necat. Când a scos de acolo, sufla ca o focă și i-a trebuit un pahar mare de la Chiu ca să-și revină. Dar odată revenit, își brunetă, o abrunetă grecoaică, și din prea multe lani ea pe fereastră. Din fericire, aterizară pe prerata întinsă ca să țină umbră, trezind din somn un biet măgăruș, care, speriați se porni să ragă din răsputeri. Regionarul îi zbucni în râs și se aplecă spre Olga, care, ca și cum n-ar fi pățit nimic, își făcea având cu un din pene de struț, cadou probabil de la vreun marinar. Scumpă doamnă, ce drăguț din partea dumneavoastră că ați permis această mică petrecere în delicioasa dumneavoastră locuință! Domnule soldat, replică ea făcând-o pe distința, sunteți un cavaler? Francis probabil. Da, doamne, sunt caporal în regiunea străină. Olga dădu din cap, prefăcându-se că înțelege franceza. Micuțul care se uita la ei cu gura căscată, îi dădu un ghiont lui Porta. Ce maniere elegantă în bordelul ăsta! Se aciripește numai în străineză. Trase un pârț stunător, își ajustă centironul și, înșfăcând o blondă precum greul, îi făcu vânt spre un soldat român care tocmai intra cu o tavă încărcată cu pahare. Sticlăria zbură în toate părțile, românul căză în fund, iar fata și ea pe jos, în chiloți roz, cu dantele verzi și ciorape albi cu jartiere roșii, râdea în hohote, pleznind podeaua cu palmele, într-un acces de veselie delirantă. O să apuce bâțul pe Olga, sughița ea între două cascade de râs. Anii, aflasem că e nemțoică din Hanovra, se mă lipsi și ea. N-am avut niciodată asemenea vizite. De unde n-ai a apărut? Mare noroc pe noi că n-am izbutit să ajungem la destinație. Porta dădea din mâini o mare de vânt. Nimeni n-o să te creadă, Sven. Dacă într-o zi o să te apuci să descrii războiul ăsta a lui Adolf. Pricepsul, zise el, mângâind sânii uneia din fete. Va fi cronica acestui război de la hat. Doamne, cât te-am mai văzut! Am băut din Volga. Ne-am bălăcit în Mediterana printre vapoare care se scufundau în flăcări. Ne-am răcorit târtițele pe ghețurile la dogăi. Ne-am mâncat de viț în țărimea din naștinile pripeturii, Am făcut dragoste un iglu de schimoști în grecercul polar. Am scuipat din pârful elbrusului în văile caucazului. Am cărat tunuri în piese detașate peste creastea munților și am ars lemn de palisandru ca să ne frigem slănina de-a lungul drumurilor georgiene. Bătrânul fornui pe penas și trase din vechea sa pipă cu capac. Tot ce spui tu, porta e perfect adevărat. Le-am făcut pe astea și încă multe altele. Dar la ce bun să povestești pe cine interesează? Porta însă se deslănțuise. Ne-am salvat din tankuri cuprinse de flăcări. Am trecut pe Plute Marea de Azov. Ne-am îmbătat până ce n-am știut de noi. Ne-am îmbărat în șampanie și ne-am spălat boașele cu vinuri de crimea. Ne-am deghizat în soldați de la lui Ivan și am făcut-o pe turiștii în T 34 Am fost de toate. Pietrari, terasieri, parașutiști, spioni, mecanici de locomotivă, artificieri, temniceri, călăi, hoți, falsificatori de documente, vinovați de înaltă trădare de 10 ori pe zi. Ne-am șters la funcul Mein camp și textele lui Alfred Rosenberg. Lupta mea, carte scrisă de Hitler în închisoare, după eșecul puciului din 1923, devenită ulterior o veritabilă Biblie a nazismului. A. R., teoreticien al nazismului, autorul lucrării mitul secolului XX, suportul teoretic-omistic al politicii rasiale dusă de cel de-al treilea Reich. De duc capul pe ceafă și scuipă în direcția pianului, la care cânta un fost locotenent maghiar. Cânta cu patimă ceva de la el de acasă, de pe vremea când nefiind încă degradat, făcea parte din ofițerimea elegantă și frecventa saloanele budapestane, flirtând cu frumoasele de acolo. Visa, uitase unde se află. Uitase că în jurul său sunt acum mai soldați muldari, îngălați, cu iluziile pierdute, oameni care nu mai visau decât rabeții și la violuri. Sunetele se revărsau în valuri armonioase, nechezau cai cu coamele în vânt, pusta răsuna de tropotul copitelor, un escadron de husari cu dolmane de culoarea cerului galopat spre luciul unui lac. Nemernicul de micuțul s-a pișat chiar și pe drapel, cu un ceas înainte de a fi decorat de comandantul, corpului nostru de armată. Bătânul n-a mai știut cum să țină apurisitul ăla de stea ca să nu se vadă udătura. Doamne ce am mai putut să ne distrăm, dar nu atât ca azi. Sărută pe una din fete și mângâie părul. Vin-o copilă neprihănită, Vino. Iosef Porta e gata. A dracului căldură strigă Barcelona, răsturnându-și în cap conținutul unei glaste cu flori. Locotenentul degradat începu al cântec. Era un cântec de dragoste, un cântec trist. Micuțul deșertă glasta lui Barcelona, între timp brută cu vodcă în pian. După toate câte-i faci o fi și sete flașnetei ăstea. Și-l bătu pe urmă pe fostul locotenent, căsnindu-se să imprime gurii sale de brută un surâs amical. Acum, cretinule, nu mai ești ofițer. Ești un prieten printre prieteni. Ce să înțelegem noi din cântecele tale ungurești? Iar Ivan vine peste noi cu o grămadă de T-34 și vom sfârși sub o cruce de lemn, cu o cască găurită și ruginită în vârf. Cântă mai bine cântece pe care să le pricepem, darea frumoase, despre țuțe și buci. Regionalul se apropia, clătinându-se ca o corabie pe furtună, beat cui. Rocotenente, hai să cântăm imnul morții, al dulcei morți. Se aplecă peste claviatură, pleacă două-trei acorduri și fredonă. Tunurile intonează ultimul psalm: Vino dulce moarte, vino ia-mă de mână. dădu capul pe spate, izbucni într-un râs răgușit, amunți și fixă marea, peste care se lăsa ca o baie de sânge lumina asfințitului. Îi auziți? Ciulirea în cu toții urechea. Canonada ne parvenea ca o surdă rumare. Ciocăne la ușă ricană legionarul. Curând-curând îi vom avea alături pe devotații noștri colegi. Ei și în zori vom fi cu toții morți. Micuțul își cufundă capul într-un lighean plin cu vodcă, coniac și bere și bău ca un cal din adăpătoare. Își umplu gura cu fiorusul amestec și o împroșcă pe Olga. Balina se porni pe zbierete. Atunci micuțul se repezi spre peretele pe care, într-o ramă de lemn poleit, atârna un portret al lui Hitler, îl smulse de acolo și îl îmbrăcă pe capul codoașei. Portretele unor asemenea jigodii n-au ce căuta într-o casă cinstită, răpnii el, făcând rama să se învârte în jurul gâtului, numai cu te de grăsime al olgăi. Arză-te-ar focul de scroafă borțoasă. Nu știi că expunerea pozelor porno e interzisă prin lege? Porta-mi o sticlă de coniac, o decapsulă de marginea pianului și o aruncă în capul olgăi, așezată cu fundul pe dușumea și cu Hitler în jurul gâtului. Hidoșenie grasă. O să fierb în cazanele iadului cu fiulărul tău cu tot. Și să-ți atunci când vorbește Iosef Porta, Eu sunt coloana vertebrală a înfrângerii. Trăiască înfrângerea. Hai fi drăguț, se Olga. Să petrecem și noi un moment plăcut. De plăcut va fi plăcut, poți fi sigură. Uitați-vă și voi la căpița asta de slană care și închipuie că am bătut atâta drum ca să nu ne distrăm pe cinste. de și unul din becurile lustrei și l-a zbâlii în curte, unde acesta se sparse cu pocnet de pistol. Ajutor, guiță, micuțul! Ne-au năpădit satirii și trag în noi. Se smulse dintre cele două gagici, goale între care se tolănise. Smulse parabelumul din toc și goli încărcătorul împodea. Așchide lemn și cioburi de sticlă zburară în toate părțile. Corvetele țipau, Olga înjura de mama focului, cu potritul fiulărului de gât. Micuțul se tăvălea de râs, degradatul locotenent cânta, husarii roșii trec în galop. Vino o drăguță cu mine pe șa. În acest moment, Olga descoperi că blana ursului dispăruse. Blana asta pe care i-o dăduse un vaporean era obiectul ei de fală. Colții fiarei fuseseră auriți, ochii înlocuiți cu două rubine sintetice. Cine l-a furat pe Martin? porculetul l-ai zulit. Și-l înșfăcă pe micuțul de braț. Nici pomenea lăsă jură micuțul, dar bietul de el s-a săturat să-ți tot vadă aia pocită și a acasă în pădure. Și puncta afirmația cu o palmă zdravănă peste fesele matroanei. Julius, haide, se apropie de ei, împleticindu-se Beat Pleasna. Întinse un deget acuzator spre Olga, dar își pierdu echilibrul, și degetul îi se proptie direct în gura femeii. E aici o chestie care nu e în regulă, rosti el căznindu-se, cu încapățânarea oricărui bețiv, să articuleze cât mai corect. Porta, bunule și bătrânule Porta, tu care porti numele unui sfânt. Nu e așa că ești de aceeași părere, ceva nu merge. Pățachina asta grese umblă cu fofărlica. Păzea Olga, să nu facem din tine bif de tartar. Te frăgezim cu centiroanele. Olguțo, cu centiroanele. Auz tu." Râse și ciufulii lațele jagardelei. Pe ea o trecuseră toate nădușelile. Groaza ei cea mare era ca nu cumva, în beția generală, fetele să se apuce să ciripească. În acest caz s-a terminat cu ea. Lașul de comandant al garnizoanei o ștersese, că ăia de polițiști la fel și cea mai apropiată autoritate germană era la zeci și zeci de kilometri, deci nici o nădejde de ajutor. Cum ar fi mai bine să procedeze cu banda asta de golani? Nu-i trebuie să mult timp ca să descopere ecusonul negru pe care îl purtau la mânecă, un ecuson cu două capete de mort argintii și inscripția Zonderabteilung, adică detașament special. Știa despre ce-i vorba? Tosuiul de bandiți, de criminali, de asociați care îi schimbaseră zegea a pușcăriașului pe uniforma fel grau sau neagră a combatanților. Dar asta nu-i făcuse mai buni. Ofițerii care treceau pe la ea îi vorbiseră nu odată despre aceste regimente disciplinare, în care durata medie de viață nu depășea o lună, dar care erau cele mai formidabile unități din linia întâi, tocmai pentru că știau că n-au nimic de pierdut. Își jucau la focări decorațiile. Nu n-aveau niciun Dumnezeu și dacă mureau și apucau să fie îngropați, pe crucea lor scria sub nume și dată, mort, reabilitat. Singura recompensă postumă, inamicul se temea de ei ca de dracu și când îi prindea vii nu nu-i cruța. La rândul lor știau lucrul acesta și de aceea nu se predau niciodată și nici nu dezertau. Și chiar dacă le a fi venit cheful să o facă, familiile lor erau imediat întemnițate în chip de represalii. Ticăluși, dar nu voiau să-și expună familia. Olga aruncă o privire furișe către micuțul. Goriluiul ăsta o fiabă în familie? Până acum o amenințase de patru ori cu o sugrumă și dacă i-ar afla taina cu siguranță că n-ar izita să o facă. Ce labe avea! Cu labele astea putea sugruma și un elefant și ce bocciu putea fi. Cel mai înțelept lucru era să se dea bine pe lângă el. Poate în felul ăsta mai îmbrânzea fiara. Haide întrerupse cursul gândurilor, gândurilor ei. Olga batoză plină cu rahat. Mi-a venit o idee. Dezbracă-te. Vrem să te vedem goală. O brunețică pe care micuțul o cocoțase pe un șifonier, țipă în gura mare. Puneți-i și blana de urs. Așa o să arate mai bine." Olga îi aruncă o căutătură rapidă. Nelly riscă să-și arate colții. N-ar fi trebuit niciodată să o primesc pe belgean ca asta parșivă," își spuse ea, dar de vorbit vorbi cu glasul cel mai suav." Neli, dragă, ce idei ai în căpșorul ăsta fermecător? Fata râdea gâlgâit și-l gâdila pe micuțul după ureche cu degetul gros al piciorului ei gol. E o japiță șoticăloasă. Să o luați cu voi când plecați și s-o necați în prima amnaștină ieșită în cale. Micuțul întinse spre Olga un deget gros cât un parizer. Unde-i ursul? Vrea ursul. O să-l iau cu mine pe front ca să nu mai îngheți ca na trecută. Nelly sări de pe șifonier și înălțându-se pe vârful picioarelor, ceva la urechea colosului. Acesta își zbucnii într-un hohot de râs. Nelly, ești o comară. Dacă toate belgencele sunt ca tine, mă mut în Belgia. Olga, vacă premiată, dă jos soarele, vreau să-ți văd bucile. De o viață visesc să văd un curc al tău. Porta se prăpădea și el de râs. La pielea goală, la pielea goală, ursul trebuie purtat direct pe șoric. Olga se zbătea și protesta, a țenea cu toții porcilor. Atenție, nelios, o să șteargă. Nimeni o șterge nicăieri fără permisiunea mea, clamă micuțul și cu o piedică magistral pusă, o expedie pe Olga drept peste burta lui Haide, întins, nu se știe de ce pe podea. Imediat tot el o înhăță de picioare și porni s-o învârtă, așa cum învârtat leții ciocanul înainte de a-l arunca. O sută și ceva de chile de carne flască vâjeau prin aer, în timp ce noi zbieram un cântec porcos, acompaniați la pian de fostul locotenent. Dăm drumul, dăm drumul!" urla Olga. Pentru un gentleman ca mine rugămintea unei doamne e ordin!" declară solemnicuțul și după o nouă învârtitură își descrește punghii. Olga, pornit ca o rachetă, mătură ca pe niște ce vreo două măsuțe, două sau trei scaune și pe netotul de profesor, care atunci se găsise să intre în cameră și ateriză pe pian, scoțând din el un adevărat vuiet. Imperturbabil, perturbabil, ocotenentul trecu la altă melodie. Olga se ridica abia mișcându-se, stâlcită rău, dar turbând de furie. – O să-mi o plătiți, pocilor! Un scurt moment de acalmie. Micuțul și Coanii se așeza jos și jucau zaruri cu sergentul român și încă un soldat. Anii desenase pe sânii cu dermatograful, conturul unui sutien, declarând că întotdeauna a ținut să apară în public decent îmbrăcată. Profesorul revenit din șoc se apropie de ea, țeapând ca o coadă de mătură. În dosul lentilelor cu nenumărate dioptrii ale ochelarilor, Ochii să-i clipeau nervos, înghițit de vreo două ori în sec, roșii, tușii, dregându-și glasul și, în sfârșit, izbuti să articuleze. Iertați-mă, domnișoară, nu v a fost prezentat, dar ați acceptat să fiți a mea? Auzind așa ceva, micuțul uită să mai dea cu zarurile și rămase cu gura căscată cu o expresie de totală uluială pe mutra lui boțită. Ani se uită la profesor de jos în sus, tras o dușcă de votcă direct din sticlă și pufni. Te-ai văzut în oglindă, idiotule? Pe mine, urmă, fă, orte, du-ți dracului. Jignit de moarte, profesorul se îndepărtă, împleticindu-se, și ieși în curte unde se refugie lângă măgăruși. Bruneții Camneli se mută de unde ședea și se instală între bătrânul și regionalul. Vorbea repede și ceea ce spunea părea să-l intereseze în cel mai înalt grad pe omul deșerturilor. Din când în când își freca viguros cicatricea. Din ungherul unde se refugia, se Olga îi urmărea cu priviri bănuitoare. Ochii legionarului se îngustea la feline și, pe măsură ce Neliei povestea, privirea lor devenea tot mai tăioasă. Bătrânul dăduse pe ceafă boneta sa neagră de tankist și pufăia de zor din pipă, învăluindu-se în nori de fum. Tiptil, -tip tiptil, Olga a început să se deplaseze spre ușe. De mult ar fi trebuit să o facă. Cine știe ce porcării mai povestea putoarea aia de Neliei? Iar individul era cu cicatrice, Dumnezeule, ce tip sinistru. Mai periculos cu siguranță decât un șarpe cu clopoței. Uite, nu-l interesau nici măcar femeile și har domnului. Gagicile erau tot una și una. Dar putea alerta, afelgând, jandarmeria. Mai avea doar nițel până la ușe când strigătul lui porta o blocă. Olga, superbo, doar noi de gând soroiești. Doar nu vrei să abandonezi o atât de plăcută companie. Își facând-o vigoros de mână, o trase în mijlocul camerei. Micuțul le pădă zarurile și se apropie de ea, legănându-se ca un urs, urmat de haide beat cui. Vreau să-ți văd zbieră micuțul. Onoratul public e rugat să aloc. Scroafa cea mai grasă de pe lume ne va prezenta un număr de striptease. Noi doi o vom face pe cameristele. Întreaga clădire se zguduie de hohotul nostru de râs. Imediat ne instalară pe jos în semicerc. Combinezonul, comandă micuțul. O bucată de mătase neagră zbură pe fereastră. Sățarul, sutienul luă același drum, burtiera, cu o mișcare brutală haide îi smulse centura. Olga scoase un țipăt și să se împotrivească. Onorat public, trâmbiță micusul, ceea ce urmează nu e o pânză de corabie umflată de vânt, ci un parcurs cel mai mare din lume, comandă specială executată la șantierele navale din Odessa, pentru acest cargoboț de o sânză. Arde-o, țipă isteric Neri, arde pe scroafa asta. Regionalul a avut un zâmbet răutăcios în colțul gurii. Can, can, o să primească ce îi se cuvine, nu-ți fie teamă. Urgan Crimenis e goală pușcă. Micuțul se trase doi pași în rău și își împreună palmele, ca un copil în fața pomului de Crăciun. Sfinte Moise, amiral al Mării Roșii ce de a unde-i ursul zbieră porta? Să-i punem pe moș Martin. Fetele se tăvăleau pe jos de râs. Porta se lăsă în patru rabe și porni să-ți cotocească pe sub mobile unde e ursul? unde e ursul? Ce urmă e de nedescris. Furați mult se picioarele măsuțelor, răscolite dulapurile, deșertată pe covor cu bela, plătițele din bucătărie zburară pe fereastră. O mătură futunță cu pumnalul, penele despicate, vesela făcută cioburi. unde e ursul? unde e ursul? Nechezea Barcelona adân jos cu focul de revolver, tablourile de pe pereți. Fetele se țineau de bută. Olga plângea și ne blestema cât ținea gura. Răgneam dintr-o ordaie într-alta. Ai găsit ursul? Nu, da tu! Biblourile din porțelan se pulverizau, perdelele fusese făcute tăiței, care v-a chiar chiar a ferestrii și o a afară în curte. Brusc, dintr-una din camere răsunară câteva rafale scurte. Ne repezinăm cu toții să vedem despre ce e vorba. Pe un garderob urtuhănos trona blana ursului, Capul animalului depășind marginea de sus a mobilei. Porta și micuțul adăpostiți, după toate regulile războiului, în dosul unei canapele, cu trei gagici goale închip de servanți, deschiseseră focul asupra bietului moș Martin. Încă o rafală și n-am răpus, zbieră porta. Ba, am să-l înfrunt corp la corp, mugi micuțul. Atâta aia a fost nenorocitul. Se năpusti ne ca la asalt, înfipse baioneta în ceafa ursului și smulcii din răsputeri. Blană și dulap căzură peste el, răsturnându-l. Dintr-o singură lovitură de pumnal, porta desprinse uriașa căpățână. Uf, l-am avut, gemul micuțul ieșind de sub șifonier. A fost greu, greu de tot, gâfuii porta. Olga, turbând de furie, ele blana din mâini. Porta izbucni în râs și arătă o pată roșie de pe fesa dreaptă a lui Ani. Uite, madam ce a făcut ursul. Dacă te mușca și pe tine, da din față. Zi, mersi, că ai scăpat de fiară. Atunci a apărut regionalul, cu chiștocul în colțul gurii, cu boneta neagră adusă pe sprâncene mic și nespus de periculos. Și acum între noi doi, Olga, sunt câteva mici amănunte pe care țin să le lămurim. Zâmbetul lui îți dădea fiori, din urmă venirea bătrânul și Neli. Olga uită și de urs și de toate, cu ce a putut împuia capul curvaia de Neli și alelalte putori ar focul. Ar fi trebuit să accepte propunerea haupștum furărului care se oferise să le lichideze pe toate, grad în trupele SS, echivalent celui de capitan. Mare tâmpită, dacă ar fi întins-o cu el, punea la repezeală pe roate un alt bordel. Prin lagărele de muncă forțată erau, stavă domnului, destule deportate și tinere și frumoase, de toate naționalitățile și toate culorile. Scârba asta de franțuză o îngrozea. De ce dracul primise rănimții printre ei? Nu ar fi nici niște mielușei, dar cobra asta e mai rea decât toți. Olga, îți plac băieții de la Gestapo?